Чи дійсно вони так оцінюють Сталіна? Оце цікаво. Так от, дівчина, скажу тобі одверто. От я оце тільки що на зібранні вчених і службовців нашої хімічної інституції найбільше хвалив Сталіна і вніс пропозицію послати йому привітання і назвати його найгеніальнішим хіміком на землі всіх вітів. Мою пропозицію було прийнято. Привітання послано. Мене за неї треба було б зараз же арештувати, як женахабний нахабний глум вождя. А мої колеги із заздрістю дивились на мене і вітали мене за те, що саме мені сяйнула така чудесна ідея. Маруся підвела очі, і з хмарним непорозумінням зупинила їх на гостренькому личку дядя Мишки. Воно сумно посміхалося. "А для чого ж ти зробив це?" понуро спитала вона. "А для того, щоб випередити своїх колег, щоб показати, що я найбільше люблю і ціную Сталіна. Для того, дівчинко, щоб рятувати себе і свого сина. Це ж бо є єдиний спосіб у всіх нас саморятування. Усіх, дівчинко, хто не хоче бути мученим і знищеним. Усі кричать і перериваються від любові до Сталіна, а більшість з них в той же час смертельно ненавидять його і сміються з нього в душі, розумієте? Але за що? За що? За чаєм крикнула Маруся. Та це ж він найдужчий за всіх вождів. Це ж він має всю владу. Він генералісимус. Він же, а ніхто інший. Значить, він найрозумніший, найенергійніший, найвідданіший справі соціалізму чоловік. І тільки за це його вибрано на такий великий пост. Як інакше могло бути? Як? І Марусі з такою тугою і жадобою вп'ялась очима в лице Сергія Петровича, і лице її здалося от цього таким схудлим, що він одвернув свій погляд у бік і тихо сказав Правда, Так говорять одні, а другі кажуть інше. Вони кажуть, що Сталін Найстрашніша людина в історії людства, що він не тільки не геній, а просто досить посередня людина. Розповідають, що його товариші по партії, надто товариші Леніна, називали його ідеальною посередністю. Але ж це все-таки він має владу, а не вони. Він, він! Уперто і навіть злісно закричала небога. Його вибрано на вождя партії народу. Його, а не їх. Це ж усім видно, це ж факт очевидний. Сергій Петрович все так само сумно посміхався. Так, це факт очевидний. І є люди, які його пояснюють так, як оцей ти. Але інші. Не я, не я, Марусино, а інші. Я тільки переказую їхні погляди, інші пояснюють цей факт інакше. Вони кажуть, що Сталіна ніхто не вибирав, що він сам себе вибрав на вождячі диктатора, що він повбивав усіх своїх конкурентів, усіх, хто був хоч чим-небудь видатніший за нього. Зінов'єва, Рикова, Бухаріна, Троцького, Кам'янєва і десятки старих партійних товаришів Леніна, турцію більшовицької революції. А чого ж вони не вбили його і не стали диктаторами? Значить, він був дужчий за них? А дужчий то значить розумніший, геніальніший. Хіба ні? Сергій Петрович стомлено похилив голову. Експеримент явно провалювався. Дівча хапались за свої соціальні ласущі.